Yaxşı davam etdirəyəm də. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və səlatu və salam alə əşrafil-ənbiya vəl-mursəlin seyyidimizə Muhammədə və alə alihi və səhbihi əcməin. Yəni keçən dərs götürdük ki, uşaqları İslamın dayaqları üzərində tərbiyə etmək. La iləhə illallah, Muhammed rəsulullah şahadəti üzərində. Sonra namaz ikinci dayaq gəlir namaz üzərində tərbiyə etmək və həmçinin qaldı zikirlər məsələsində Ammin mecbu al Uşaqları fərz namazlar üzərində tərbiyə etdikdən sonra maraqlanması daha mühüm məsələlərdən biri də uşaqları zikirlər üzərində şəriyyətdə gələn, buyurulan zikirlər üzərini tərbiə etmək və bu da ataların üzərində vacibdir və həmçə zikirlərə aiddir namazların, fərz namazların aradınca birbaşa olan zikirlər və yaxud da adi hallarda olan zikirlər və Allah-u Teala bəndələrinə özünü zikrini çoxaltmağı əmr etmişdir. Necə ki Allah Taala buyurur. Ahzab surası 41-42-ci ayələrdə. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kethiran və Ey iman gətirənlər, siz Allahı çox zikr edin. Və səhər axşam onu təsbih edin. Təriflər edərək şükrünə təqris edərək şəhəninə təriflər səyləyim. İbn Abbas radiyallahu anhumə deyil ki, Ləm yu'udər əhədun fī tərk edik illə mən gələbə alə aqlihim. Yəni Allahın zikrini tərk edən, yəni üzrlü sayılmaz, ağlı itəndən başqa, yəni ağlı yerində olan insan Allahın zikrini tərk etdiyine görə zikri terk ettiğine görə üzürlü sayılmaz. Burada yoxdular. Wa <gülüyor> amtadaḥa Allāhu subḥānahu və ibādahu l-muttasifīna bi hādhihi ṣ-ṣifati l وهي ذكره تعالى على كل الاحوال الشريفه في شتى اصناف الذكر ان الله تعالى özünü zikr etmekle rəsdlənən bəndələrini tərifləmişdir o şərəfli vaxtlarda şərəfli anlarda müxtəlif cüz zikirlərlə və afsalu zalikə tilavə kitabih Və zikirlərin də ən əhzəli Allah'ın kitabını tilavət etmək, oxumaktır. Necə ki Allah-u buyurur, Fadır suresi 29. cu ayədə İnnəlləzīnə yətlûnə kitəbəlləh və əqamus salət vəənfəqü mimmə rəzəqnəhum sırran və aləniyətən yarcunə ticəratən ləntəbur O <gülüyor> kestlər ki Allah'ın kitabını okuyarlar, Allah'ın kitabını tilavət edərlər Və namaz qılarlar və onlara verdiyimiz ruzilərdən gizlində və aşkarda xərcləyərlər və onlar kasad olmayan ticarəti umurlar. Yəni, heç vaxt qurtarmayan ticarət umurlar. Başqa ayda Allah-u Teala buyurur. Əl-Əmran surəsi 191-ci ayda Əl-ədinə allah Qiyamən və qüudən və alə cünubihim və yətəfəkkərunə fə xalq-i səməvəti vəl-ərd. Rabbənə mə xaləqdə həzə batilə, subhənək fəqinə azəbənna. O kəs dər ki, Allahı zikr edərlər, ayaq üstə, o, yəni oturaraq oturduqları zaman və yan üstə olduqları zaman göylərin və yerin yaradılışı barəsində fikirləşərlər, təfəkkür edərlər. Və deyərlər ki, ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan. Subhanəkə, həyətən sən. Nöqsan sifətlərdə münəzzəhsən və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Yəni, bu dərəcəyə çatanlar kimlərdir? Həyətən Allahı zikr edərək, təfəkkür edənlər, yəni Allah-u Teala-nin yaratdıqları barəsində fikirləşənlər. Yəni, görün, bunlar yəni fikir nəticəsində, təfəkkür nəticəsində nəyə çatdılar? Təfəkkürün nəticəsində artıq bildilər ki, Allah-u Teala yaratdıqlarını boş yerə yaratmayıb. Allah-u Teala yaratdıqlarını boş yerə, əbəs yerə yaratmayıb və dedilər ki, Rabbənə mə xələqdə hədə batilə, ey Rəbbimiz sən bunları boş yerə yaratmadın subhanək, həliqətən sən nöqsansızsan və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Və bundan sonra özlərinin cəhənnəmdən qorunmasını Allah-u Teala ist Allah istədirlər. Və görün təfəkkürün nəticəsində birinci bildilər ki, Allah-u Teala göyləri və, yeri ara və arasında olanlar boş yerə yaratmayıb və həmçinin də o nəticəyə çatdılar ki, yəni özləri də boş yerə yaranmayıb. Yəni, insan da boş yerə yaranmayıb və ona birə Allah-u Teala cəhənnəmdən qorunmaq istədirlər. Və nəvvə bil əvqatil fadilil istighfar və zikr Və həmçinin Allah-u Teala istighfar üçün Və zikr etmək üçün fəzilətli vaxtlara işarət etmişdir. Necəkə, Əl-i İmran Suresi 17-ci aylə Allah təhələ buyurur, Əs-sabirinə və sədiqinə və alqanitinə və almunfiqinə və almustəğfirinə biləshar Səbr edənlər, sədəqə verənlər və mütk şəkildə ibadət edənlər və xərcləyənlər və suhur vaxtları, yəni sübh vaxtları, sübh namazından əvvəlki vaxtlar istiğfar edənlər. Yəni bu da istifarın yerini bildirir. Daha yaxşı vaxtı hansıdır? Yəni sübh namazından gecə ibadətləri qurtardıqdan sonra sübh namazı qırmazdan əvvəl. Başqa ayədə Allah təala buyurur: "İnnehumü muhsinin." Zariyə surəsi 16, 18-ci ayələr. Onlar bunlardan da əvvəl, bundan da əvvəl yaxşı işlər gör görənlərdən idillər. Yəni cənnətdə, cənnət əhlini Allah təala onlara cənnətə girməsinin səbəbini bildirir. Kənu qalilən minəl-leyli mə yəhcaun Və onlar dünyada ikən gecənin az hissəsini yatardılar. Və bil əshəriğüm yəstəğfirun Və o səhər vaxtları, o sükür vaxtları istighfar edərdilər. Yəni ibadət, gecə namazı, Qur'an oxumaz və ondan da sonra istighfar. İnnə iqamə salavat Bikəmil ərkanihə və şrutihə Lə yətəətdə illə bil rəhbəti fiyhə və al-hirsu alə ədāəha namazları doğru şəkildə yerinə yetirmək düzgün qılmaq yəni ərkanlarını və şərtlərini riayət edərək və bu heç vaxt yəni, yaranmaz, əmələ gəlməz əgər ona rəğbət olmasa və həmçinin ona şiddətli şəkildə hərislik, sevgi olmasa Və hər halda bununla yanaşı, boş vaxtları faydalı istifadə etməyə və müsəlmanın Rəbbindən çox və şükr etməyə həris olması lazımdır. Yəni müsəlman ə, vaxtında qılmağa həris olmalıdır. Yəni həris olmaq, yəni onu güclü şəkildə istəməkdir. Və həmçində ə, Allah teala nı çox zikr edənlərdən və Rəbbinə وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّ عَلْوَجْهِ الْأَتَمْ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَالْقَنَاعَةِ بِالْاَهَمْ مِيَّتِهِ وَالْرَغْبَةِ ذَاتِيَّتِ فِيهِ Ve bütün bunların da hasil olması üçün ve o kamil şekilde bunların yerini yetmesi üçün Allah-u Teala'nı çok zikretmek üçün ve çok şükür etmemek üçün de ne lazımdır? İman lazımdır. وَهُوَ مَا يَعْمَلْ اَبَابِ دَابٍ وَحِرْ Və buna görə, də, buna görə də ataların öhdəsinə düşən odur ki, daimi olaraq uşaqların qəlbində, onların nəfsində bu kimi əməllərə hərisliyi yerləşdirməlidir. Və minəl əbqəl məşru'a ələbqəl ləti sənəhəl nəbiyyü Sallallahu aleyhi və səlləm, aqibə səlavat il məfruda, həmçin şəriətdə gələn zikirlərə aiddir. Peyğəmbər sələllələ aleyhi və səlləmin buyurduğu zikirlər, fərz namazlarının arxasınca gələn, Və həmçin, başqa zikirlər də gərək valideyn, ata öz evladlarını ürətməlidir. Və başqa zikirlər də çoxdur. Və bura aiddir. Yemək yiyəndən sonra ə, olan zikirlər, yatarkən və yuxudan oyanarkən olan zikirlər. Və ədqər rükubu dəbbə və puluş və miniyə minərkən və evdən çıxarırkən oxunan zikirlər. Və ədqər qadal haca və ayaq yoluna gedərkən oxunan zikirlər. Və ədqər qiyamu mə yərləslə aləhəl muslim bişəklin yəumi və siyət zikrhə fi məbəhəttəls inşallah. Və həmçində o gün ərzində olan zikirlərə də gərək həris olsun. Ə, bu barədə geniş danışılacaq inşallah. Və uridu fəyə və burda bəzi zikirlər inşallah qeyd olunacaq. Ə, Umar ibn Xattab radiyallahu anh udan gələn rivayəhtə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi belə buyurdu: "Mən təvəddə fa əhsənəl ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ jənna, insan gözəl dəstəmaz alarsa sonra dəstəmaz aldıqdan sonra bu duanı oxuyarsa eşhedü an la ilaha illa llah ya yani şehadət verirəm ki Allahdan başqa ibadətə haqq olan məbudu Vahdehu o təkdir. Lə şərikə leh. Onu heç bir şərik yoxdur. Və şahid verirəm ki, anə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın qulu və resuludur. Allah məc'alənə təvvabin, Allahumma tövbə edənlərdən və taqvalı et. Əgər onun üçün cənnətin 8 qapısı da açılar, hansından istə daxil olar. Əcizənə Samra ibn Cündur radiyallahu anudan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, ahabul kəlam ila Allah 4. Subhanallah vəlhamdulillah və la ilaha illallah vəllahu əkbar. La yurduka bi ayhi hin vəlatə. Allah Teala'ya kəlamın ən sevimlisi 4-dür. Subhanallah, vəlhamdulillah, və la ilaha illallah, vəllahu əkbar. Yəni bunların hansın, her hansın başlasan, yəni bir bəs yoxdur. Mervah qatada qala salet tu anasa ayy davat kan yadu biha anbi salallahu alayhi ve sellem akser fe hecin qatad radiyallahu rahimallahu tan ki ənəs radiyallahu ondan sorusdum peygamber sallallahu alayhi hansu duani daha cox edərdi. en cox etdi duasi hansı idi dedi ki kana akser davatin yadu biha peygamber sallallahu alayhi ve sellem en fi dunya va fi al-akhirati hasanatan wa qina azaban bizə dünyanı da yaxşılığını ver, axirətini də yaxşılığını və bizi e, cəhənnəm əzabından qoru. Abu Hurayra radhiyallahu anhdən gələn anh, rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: Mən qul elə ilah illallah vahduhu la şerika lehu lehu'l-mülk və lehu'l-hamd və hu ala kulli şey'in atamara, kimse, illallah. Allahdan başqa ibarətdən haqqı olan mə'abudu yoxdur. Vaxdəhu, o təkdir. Lə şərikə ləhu, ona heç bir e, şəriki yoxdur. Ləhu l-mülk, yəni mülk ona maxsusdur. Və ləhu həmd o həmdə layiqdir. Və hu alə kullu şeyin qadir və o hər şeyə qadirdir. Bunu deyərsə, gün ərzində yüz dəfə, yəni on qul azad etmiş savab verirlər. Və kudibətlə hu-miyyətü həsənə, ona yüz savab yazılar. Və 100 günahı silinər. و كانت له حرزا من الشيطان يومه و او غنه شيطانا korunmuşlar axşama qədər və ləmiyati ahad afzala mimma ja'ehi illa ahad amila akthara min zalika və qiyamət günü ondan daha əfzel əməllə bir kəs gəlməz ondan daha çox edəndən başqa və men qala subhanallahi və bihamdihi fi yawmin mat marra hutta xata'ehu və bir kimsə subhanallahi və bihamdihi zikrini gün erzində 100 dəfə dəyərsə onun günahları tökülər hətta dəniz köpüyü qədər olsa belə yəni günahları o qədər çox olsa belə tökülər fi hadis al-muzni an rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qal innehu li yuganu ala qalbi ve inni lestagfirullah fi al-yawmi atmarra və ləfsə buxari vallahi inni lestagfirullah və atubu ilayhi fi al-yawmi akthara peygamber sallallahu alayhi ve sellem deyir ki bir nə ki, qəlbim, yəni nə isə, qəlbimin üstünə gəlir. Mən gündə 100 dəfə istighfar edirəm. Başqa rivayətdə gəlir ki, mən gündə 70-dən artıq istighfar, yəni Allah Taala-dan bağışlanma diləyirəm. Həmçinin başqa hadisdə Abu Musa radhiyallahu anhu, an-nabiyə anna sallallahu alayhi və səlləm qald: "Lahu ya Abu Musa, ala adulluka ala kalimat min kanzil-cenne." Qult: "Ma hiya ya Rasulullah?" Peygamber sallallahu alayhi sellem ona deyir ki: "Ya Abu Musa, mən sənə cənnətin xəzinələrindən olan bir kəliməni göstərimmi? Onu deyimmi sənə?" Hansı ki, o kəlimə cənnətin xəzinəsi adlanır? Dedim ki: "Ya Rasulullah, o kəlimə hansıdır? Nədir o kəlimə?" Dedi ki: "La havla və la quwwata illə billah." Bu zikr, yəni quş və quwwət yalnız Allahdandır. Hihaditha Abu Hurayra radhiyallahu anhu marfuan an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: "Kalimatani khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatani fi al-mizan, habibatani ila al-Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim." Abu Hurayra radhiyallahu Peygamber sallallahu alayhi buyurmuştur. Yani iki kelime vardır ki dilde yüngül, terazide ağır ve Rahman'a sevimli olan vardır: "Subhanallahi wa Subhanallahi alazim. Və hənəkə ədiyatun oḫra kəsīr <gülüyor> bihasab al-aḥwāl, fə həmçində başqa zikirlər <gülüyor> vardır, <gülüyor> məqvatlara, hallara münasib olan. Aləl muslimi taəllumuha vas-su'al wa əhlil-ilmi 'anha. Fə muslim gərəkdir ki o zikirləri öyrənsin və ilim əhlindən soruşsun bilməyənləri. Ləsiyam al-ədiyal wəli fil Qur'an al-kərim vas-sunnə nəbəviyyə şərifə xüsusən Qur'anda və sünnədə gələn zikirlər. Və qadr əvrəd əl-imam muslim ki, sahib ki, və dua məhu ənfəs minənə durali tədali və Allah və həmçinin imam muslim rəhimə Allah üsəhi əsərində ə, zikirlər və dualar, qiymətli zikirlər və dualar yəni, qeyd etmişdir. Yəni, onları öyrən ki, əzbərlək və rayət et ki, və ailənə də və uşağına da onu öyrək ki, nicad tapasan. Və bundan sonra gəlir dayaqlardan üçüncüsü zəkatdır və uşaqları da zəkat vermək üzərə tərbiə etmək demək şhadət üzrə, namaz üzrə və sonra da gəlir ki, zəkat vermək üzrə tərbiyə etmək. Və zəkat da Allahın kitabında namazla yanaşı gəlir. Və bir çox ayələr, necə ki Allah Taala bunu əmr edərək buyurur ki, və aqimussalata və atuzzekata və rka'u ma'arrakin. Namaz qılın, zəkat verin və rükü, rükü edənlərlə bərabər rükü edin. Və həmçinin onu yerine yetirenləri Allah-u qalətə tarifləyərək buyurur. İnnələzīnə əmənu və amilu s və əqamu və ətə və zəkətə ləhum Rabbihim və lə khawfun əleyhim və ləhum yəhzənun. O kəslər ki iman getirər və salih əməl işləyərlər, namaz qılarlar və ve zəkat verərlər. Onların Allah qatında əcri vardır və onlara həşbir qorfu olmaz və da məhzun olmazla, kədərlənməzlər. Və bunların əcrinin, yəni zəkat verənlərin əcrinin bəyanı barəsində Allah Taala buyurur: "Və namaz qılanlar, zəkat verənlər, Allah və axir gününə iman gətirənlər. Onlara böyük mükafat Namaz qılanlar, zəkat verənlər və Allah'a qiyamət günə iman gətirənləri Allah Taala böyük mükafatını, əcrini verəcəkdir. Və bu, iman və İslamın əlaməti və həmçinin zəkətin, İmanın və İslamın nişanələrindən olması barəsini Allah Tala buyurur: "Fə intəbu və aqamussalata və atuzzakata fə ixwanukum fid-din." Yəni əgər onlar tövbə edib, namaz qılsa və ve zəkat versələr, sizin dində qardaşlarınızdır. Bax, ya nəhə min usulud-din əlləti ittəfəqət əleyhə şərail-rüsul və nəbiyin. Fə qissət İsa aləyhissəlam Ə, və həmçinin zəkatın dinin əsaslarının olması, hansı ki, bütün Peyğəmbərlər və rəsulların şəriətində bu gəlmişdir. Ə, necə ki, İsa Aleyhisselam qıssəsində keçir, Məryəm Sürəsi Xəsində ayədə, Və əvsani biz salati və zəkati mədum tu hayyəm. Nə qədər ki, mən həyatdayam, mənə namazı və zəkatı tövsiyyə etdi. İsmail Aleyhisselam qıssəsində, Və kənə yəmur əhləhu biz salati və zəkati və kənə ində Rabbihə, mardiya o ailəsinə namazı və zəkatı əmr edərdi. O Rəbbinin qarqatında da razı, ə, Allahın razı qalmış, ə, razı qalmış kimsələrdən idi. Və həmçinin ümmi peyğəmbərlər barəsində Allah Taala buyurur: "Və heyne ilayhim fi al-xeyratin və iqaməssalati və ītəz-zəkat və kənu lənə 'abidîn." Ənbiya cü ayə. Biz onlara yaxşı işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik və onlar bizə ibadət edən kimslər idilər. İmam Səad rəhməhullah deyirdi ki: "Ətfu salati və zəkat alal xeyrat" və o min atf il xass alal aml şərəf hətə min namazın və həmçinin zəkatın ümumi xeyir işlərlə yanaşı gəlməsi, onlara bağlayıcı olaraq qoşulması və bu iki ibadətin şərəfli olmasını bildirir. Yəni ümum, ümumi ümülükdə namazda, zəkatda xeyirli işlərin şərhin daxilidir. Allah qədiyir ki, biz onlara xeyir işləri görməyi vəh etdik. Xeyr işlə deyildik zaman, yəni içərisinə namaz da daxildir, zəkat da daxildir. Lakin burada zəkatın da, namazın da ayrıca vurgulanması o iki ibadətin şərəfli olmasına və fəzilətli olmasına bildirir. Valeyennə məkammələhuma kəma əmərə ummir kən qayiman bi dini və men dayəm kən limə bu onu bildirir ki, əgər bir insan Bunları kamil surətdə yerinə yetirərsə, yəni namazdan orucu kamil surətdə yerinə yetirərsə buyurulan şəkildə, elə bir ki, o insan artıq dinini saxlamışdır. Və onları zayi edən isə artıq başqa əməlləri də daha güclü şəkildə zayi edəcəkdir. Və liənnə zəkat əftal ələməl əlləti fihəl-ihsən ilə xalqihim. Çünki zəkat, yəni əməllər ikərsində e, bəndələrə, insanlara ihsan olan e, ən əfsəl əməllərdən sayılır. Testaucu, və fil-zəkatə stəvcə rəhmətəllah və həmçinin zəkatın zəkat verməyin Allahın rəhmətini qazandırması barəsində Allah təala buyurur qala ələ bi usəbi əşə Allah təala buyurur ki ə'raf surəsi 156-cı ayədə mən əzabımı istədimə daddıracağam və rəhmətim vasiət kullə şey amma rəhmətim isə hər şeyə əhatə etmişdir Kəsə əktubəhə liləzīn yattəqūn və yūtūnəz-zakāta vəlləzīnəhum bi Və Allâh təala buyurur ki, mən rəhmətimi yazacağam kimlərə? O kəsələr ki, yəni günahşlərdən, Allahdan qorxu günahşlərdən çəkinirlər, zəkat verirlər və ayələrimizə iman gətirirlər. Yəni artıq ayə bildirir ki, zəkat vermək də Allahın rəhmatini kazandıran amellerden sayılır. Abi sifatul muttaqina'l muftadin. Fahmsuna Allah Taala muttaqi ve doğru yolda olan kullarının sıfatı varasına buyurur ki: "Ellazina immaqqanahu fil ardi aqamussalat ve atu'z zakat ve amru bil ma'ruf ve nehu anil munkar." O kəsəniz onları ə, yer üzərində yerləşdirdiyimiz zaman onlar namaz qılarlar. Zəkat verərlər, yaxşını əmr edib, psidən çəkindirərlər. Və həmçin, Allah-u Teala salih, itaətkar qadınların vəsfi varəsində buyurur ki, وَأَقِمْنَا الصَّلَاتَ وَأَاتِينَ الزَّكَاتَ وَأَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Yəni, namaz qılın, zəkat verin Allaha və Rasuluna itaat edin. Yəni, Allah-u Teala yəni, qadınlara xüsusilə bu əmr edir. والنصوص في فضل الزكاه واهميتها في استقرار الحياه الاجتماعيه وعظم اثارها الاخرى اكثر من ان تحصر يعني زكاهتین onun mühümlyüyü barasində yani bu ijtimai həyatın bərqərar olması barasində və həmçinin başqa onun təsirləri barasində çoxlu sayılmaz dəlillər vardır Walayın kanat zekat bi hadi ya'ni zakatun da bele bir muhim derecesi olduğuna gore fazileti olduguna gore ve musalmanun da ve musalmani da balacalıqdan zekat uzerinde zekat vermek uzerinde tərbiyə etmək şər'i məqsədlərdən sayılır. Litasula alay hal kibar ya'ni balacalıqdan uşaq Ə, zəkat vermək üzərində tərbiyə olunmalıdır ki, böyüyəndə ona axın olsun, çətin gəlməsin. Və böyüyəndən sonra ona artıq yəni könül xoşluğu ilə qəna olaraq iman tərəfdən onu yerinə yetirsin. Hissi və tərbiyətul valad aləzəkat hissiyə və məənəviyyə məqsədü tarbəvi min əvliyət əvliyətul maqasidəti yəqə ala kəl əbə. Uşaqları hissiyilə mənəvi zəkat üzərində tərbiyə etmək bu tərbiyənin ilk məqsədlərindən sayılır və həmin bu da bunu da həyata keçirmək ataların öhdəsinə düşür. və tərbiyətu əleyhā tagrisu fi nəfsihir rahmə bil masakin və uşaqları balacaykən onları nəfsində yəni bunu yerləşdirmək, yəni onları zəkat vermək üzərində tərbiyə etmək onların köksündə Miskinlərə qarşı rəhmət yerləşir, yerləşdirir. Və həmçinin də fağırlara, kasıblara, möhtaclara qarşı e, şəfqət yaradır. Va yurahihu fi silatir rahimi və itai zil qurbah haqqahu. Və həmçinin qohumluq əlaqəlisinin əlaqələrini birləşdirməyə və qohumlara haqqlarını ödəməyə rəğbətləndirir. Va anaxeyran nase axyaruhum lin nas. Çünki insanların ən xeyirlisi İnsanlar üçün xeyirli olandır. Til ka akhlaqiyatu zakatin lati yazruha al-islam fi Və bu da diz zəkatın əxlaqındandır ki, hansı ki İslam müsəlmanın köksündə bunu yerləşdirir. Yash'uru bi shu'ul al-jam'i al-mabni ala al-an al-mujtama' al Və bu da insanda elə bir hisslər oyadır ki, yəni İslam cəmiyyətinin bir olmasını, bir bina kimi olmasını və öz aralarında bir-birinə edən, rəhm edən bir cəmiyyət olmasını bildirir. La farq fi zalika kəbir və səğir və və la qavi və zəəf və onun da bildirir ki, artıq bu cəmiyyət eyni səviyyədə olan bir cəmiyyətdir. Böyüklə kiçik arasında, güclü ilə zəəf arasında və hakimlə məhkum arasında heç bir fərq olmadığını bildirir. Və min yəni valideynlər uşağın köksündə Başqa bir mənalar yəni yerləşdirməlidir, o islami mənalar ə, və o əxlaqları yerləşdirməlidir. Onlardan həmçinin təarifu bi həyatı-l-faqr vəl-fukara vəl-bu əsə, yəni kasıbların həyatını barəsində uşağa danışmaq, hansıq mühtaclar. Və ənə minəl-mühtəcin mən yəbitu bilə məqvə və biləksə, yəni uşaqlara danışmaq ki, yəni, elə mühtaclar vardır ki, onları evsiz yaşayırlar, yəni evsiz gecəlirlər, küçədə, bacədə gecəlirlər Və onların yəni, gecələmək üçün, dağdalanmaq üçün bir yerləri yoxdur. Onların qeyinmək üçün paltarı yoxdur. Və minhüm mən yəbiyyətü daviyyən bilə işə, ə, bilə və onlardan illər vardır ki, yəni ac qarnına yatırlar. Və minhüm el-yətim il-məqhur və el-bəisül fəqir və el-ğarim və el-armala və bin-i səbil və el-muşarra və el-mustada və bura aiddir, yetindir, və məzlumdur, kasıb və borc altında basılan, dul qadındır, müsafirdir ölkəsindən qolbulandı və zəiflərdir. Va təfsir ul-vildən bizalik al və uşaqlara da bunları bildirmək müxtəlif müxtəlif cür vasitələrlə və uşaqlarda o hissləri yaradır. Yəni insanların o kasıbların yəni möhtaclığını artıq bilir. Bəncə ki, Allah tələ buyurur, Fəəmməl yetimə fələ təqxar və əmməl səilə fələ və əmmə bi nəməti Rabbikə fəxəddir. Yetimə gəldikdə isə onu aclama, ə, onu qovma və dilənçə gəldikdə isə onu acılama və Rəbbinin əmətinə gəldikdə isə onu danış. Və yudimunət dağam alə xubbihim iskinən və yetimən və əsira. Başqa ilə Allah tələ buyurur, 8-ci aydın insan surəsi, onlar yeməyi, Yezdirərlər, yəni onların o yeməyə istəyi olduğu halda miskinə, yetimə və əsrə o yeməyə verərlər. Tədribu aməliyə alə itə el-zəkat və dəlikə bi ən yuqtə el-məsəkin və el-müstəxiqin el-zəkat və sadıq alə səbil el-münəvələ. Və həmçin bundan sonra da ə, uşaqları yəni əməli şəkildə öyrətmək, yəni zəkat verməyə ə, yəni belə müəyyən qədər yəni pul verilir ki, onu miskinlərə, ə kasiblərə versin. Id yuhissu indayni wa huwa yebşut tasadduq bi'annahu kiyan lahu shakhsiyya wa i'tibaruhu fa ushafta öz əli ilə ola möhtaclara pul verdiyi zaman və artıq ölə bilər ki özünün də bir şəxsiyyət, şəxsiyyət, olduğunu bilir. Wa anna fard özünün də bir cəmiyyətdə bir fərd olduğunu bilir və özünün də bir rolu olduğunu bilir. Wa yeta'allamu min khilal zalika ma'ani al bunun səbəbi ilə də artıq o başqalarına rəhm etmək və Allah ilə onu da xərcləmək şəfqət etmək və bir-birinlə yardımlaşma bu kimi mənaları əldə edir. Heynə yadın bağdım alə bağd və yarxamu qaniyyum fəqirahum və o vaxt ki, artıq bir-birilərinə o cəmiyyət öz aralarında bir-birilərinə şəfqət göstərir və varlı insan kəsibuna rəhm edir. Ləd alə vəli muqabil bələ amələn biəxləqlisləm heç bir qarşılıq gözləmədən Əksinə bu İslam əxlaqına uyğun olaraq inna nu't'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura heçəki ilə insan surətin 9-cu ayədir keçir. Yəni biz sizi yalnız Allah rızası üçün yedizlik sizdən heç sağol da gözləmirik. Yəni sizdən mükafat və təşəkkür də gözləmirik. Wa amr bil-abawayni an yatafa'a ila zalik wala yuhmila hadal janib at-tarbiyə. Və buna görə də valideynlər, yəni buna diqqət yetirməli. Və bu məsələyə səhlənkar yanaşmalılar çünki yəni uşaqlar yəni, e, yəni, ümmətin gələcəyidir. Ümumiyyətlə yüəzzə hadəl cənəm əlləzî yazrə fil vələd məna lərməhəm iğabə şərəz zəkatı malə bunu daha da gücləndirən amillərdən də bir odur ki, yəni şəriətətin hətta uşağın malında da zəkatı vacib etməsi. Əgər uşağa miras tərəfindən mal düşübsə Yəni, uşağın malına da zəkat var və həmçinin, e, əgər bir insan ağlı yoxdursa, onun da malı varsa, onun malına zəkat düşür. Çünki Allah da alə Quranda buyurur ki, Xud min əmvalihim sadəqətən tutahiruhun və tüzəqqin bihərsən onların mallarından e, sədəqə götür, onunla o sədəqə ilə onları təmizləyə paklandır. E, yəni bu da onu bildirir ki, yəni insana zəkat düşməsi üçün o mükəlləf olması şərt deyil. Hətta dəli də olsa belə, əgər onun malı varsa, yəni o dəliyə baxan insan və yaxud da uşağın sahibi, ona, o vəlisi, yəni ondan zəkatı onun malından zəkatı çıxartmalıdır. Tənimiyyət iymanı vələ bil yəumil axir və kəlbə alə ma yunfiqul muslim yebtəğī bihi vəcəhəllah fəinnəhu yədxul yədxul lähu yəumətəqabə məhəmcən uşağın imanını daha da çoxaltmaq, qiyamətə olan imanını Və ona bildirmək ki, onun xəclədiyi, müsəlman nə xəcliyisə Allah yolunda, elə bil ki, onun xəclədiyi qiyamət günü üçün, o gün ki, artıq o qarşılıqlı aldanma günü adlanır, onun üçün saxlanacaqdır, qorunub saxlanacaqdır. İbrahim ibn Ədəhəm r. deyir ki, ilə Bu ayəl varəsində sən dilənçiyə gəldikdə sən onu acılama. Nü'məl qovmü suəldir, onlar, yəni dilənçilər nə gözəl qovmdur yahmiluna zadana ila al bizim azugamizi axirətə aparırlar. İbrahim nəxeyrəhimullah deyir ki, əs-sa'ilu baridul axira yaci ila babihadikum fiyaqulu atab'atun ila ahlikum bişey. Deyək dilənçi elə bir ki axirətə aparan bir yolçudur. Sizin birinizin qapısına gələrək sizə deyir ki, ailənizə bir şey göndermek istemirsiniz Yəni elə ki ona verilən Allah yolunda çıxarılan hər bir şey onun saxlanılır, qiyamətdə onun bəhrəsini görəcəkdir. Və bundan sonra gəlir dayaqlardan, yəni oruc, yəni uşağı həmçinin oruc üzərə tərbiyə etmək. As-siyamü cunna, yəni oruc bir qalxandır. Vasiyamı tərbiyətinin həmçinin oruc insanın nəfsini gözəl əxlaq üzərə tərbiyələndirir və həmçinin insanın şəfqətlərini cilovlayır, nəfsini cilovlayır. Və təvciyə nahval xeyr vəl-fədilə bə insanı Xeyr və fəzilətli işləri yönəldir və oruc həmçinin tərbiyədə ən əsas məsələlərdən sayılır və həsmuna fifadlı sıyam Ramadan ənəu yukəpürü seyyət və yərfəl dərəcət və Ramazan orucun fəziləti barəsində bizə kifayətdir ki, onun günahları silif dərəcələri qaldırması. Necə ki, Ebu Hüla radiyallahu anhun rivayetində gəlif Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurmuştur, Mən sâmə ramadana imanən və əhtisəbən vəfirə ləhu mətəqəddəmə mən dəmbi. Eğer bir insan Ramazan orucunu iman getirərək, iman getirərək və savabını Allah'tan umarak tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və sâmə yəvmən eyyəmi sənə yubaidu alləhu bihə vəchəl muslimənin nəri səbi'inə xarifə. Yani o Ramazan'dan elave Allah yolunda bir gün oruç tutmak sayesinde Allah-u Teala o Müslümanın üzünü cehennemden yetmiş payız, yani yetmiş il uzaklaştırır. Vece cek ki Abu Sahil Al-Hudr radiyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki مَنْ سَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بَعْعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَعنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيْفًا Eğer bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah Teala onun üzünü cehannəmdən 70 faiz, yəni 70 il uzaqlaşdırar. Wa kama anna min fadali susum atja'a an azab as-sa'id. Həmçinin orucun fəzilətlərindəndir ki, cehənnəm atəşindən, odundan, əzabından uzaqlaşmaq. Fa inna azam al-ajr wal min lawazimi wa huwa amr muttalaq fi susum bihasm ma yuhaqqiqu min Yəni, əzabdan da uzaqlaşmaq, o böyük mükafatın tələb etdiyi şeylərdəndir. Əgər or belə bir savabı mükafatı varsa, o həmkinin cəhənnəmdən də uzaqlaşdırır. Abuhura radiyallahu anhdan gələn rəvayətə Peyğəmbəri s.ə.v. buyurur, qalə Allah azə və cələ, Allah-u Teala belə buyurur, Kull aməl ibn-i ədəmə ləhu illə sıyan fəhvə li və ənə əczi bihi fə və ləzi nəfsu Muhammedin biədihə Min Adəm evladının hər bir əməli onun üçündür, orucdan başqa, o mənim üçündür, onun mükafatını mən verəcəyəm. Sonra Peygamber s.a.v. deyir ki, Muhammedin nəfsi əlində olana and olsun ki, yəni Allaha and olsun ki, oruclunun orucdanı ağzından gələn i, o qoxu Allah qatında müş qoxsundan daha üstündür. Və idə dükrə somu ramadan, dükrə məhv qarin və huvəl qiyamu ləzi huvə dəəv Və ramazan orucu zikrolunduğu zaman onunla yanaşı, həmişə onun yoldaşı olan yəni gecə namazı da ə, qeyd olunur və gecə namazda salih insanların həmişə adəti olub mütəqillərinin bir yolu olmuşdur. Hədis ki, Abu Hüreyra rəziyallahu anhdan gələn o aytdı ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Mən qam Ramadanə imanan və ihtisabən gufira lahu ma mə taqaddama min zənbi." Ramadan gecələrini iman gətirərək və səbəbünü Allahdan umaraq qiyamda keçirən kimsə, namaz qılan kimsənin keçmiş günahları bağışlanır. Və, son, xasə, və lə in kana şəhrus som fi hayatil muslim kanə xassa və ruhaniyyən la ya'aliquhə ghayruhu. Fə inna tiflil muslim yurbə ala Yəni, Ramazan ayının, Ramazan ayında olan orucun müsəlmanın həyatında yəni, onun dərəcəsi vardır, xüsusi dərəcəsi və xüsusi gözəlliyi vardır və bunu müsəlmanla başqası bilməz. Və buna görə də müsəlman uşağı bu fərz üzərində balaca vaxtlarından, o artıq seç, seçə biləndən sonra Ə, yəni, müəyyən yaşını 5-6-7 yaşlarından sonra bunun üzərində tərbiyələndirmək lazımdır. Qeyyətə məqəsələ dəbdi nəfsi və qəfiəni ilməəkəli vəlməşrəb vəlcəhli və bununla uşaq ardıq vərdiş etsin nəfsini cül olamağa. Ə, yeməyə qarşı özünü saxlamağa, cahilliyə, yalana qarşı özünü saxlamağa. Və sair müəyyən təhunus saim, hansı ki oruclu, oruc günündə başqa nə kimi əməllərdən çəkinirsə və ona da artıq bərəkət essin. Vəli yesuləley halal kibar siyam Ramazan və qiyamuhu və böyüngəndən sonra da gec Ramazan orucunu tutmaq. Və Ramazan gecələrini qiyamdə keçirmək ona daha asın olsun. Və təəmmül maqasil əxlaqiyə fi's som, al-məzkurasan, olan Yəni, o əxlaqları sən fikirləş. Necə ki, Ebu Hürə radiyallahu anhəndən yani, gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzəə əsbəhə ahədukum yəvmən səimən fələ yərfut vələ yəchəl fəinimrun şəhətəməhu əvqatələhu fəliyəqül inni səimun inni səimun Sizdən biri oruçlu olaraq sabahladığı zaman, yəni oruç tutduğu gün, artıq pis sözlər söyleməsin, şu sözlər danışmasın, Və cahillik etməsin və bir kimsə söyməyə və yaxud da vurmağa qalxdığı zaman desin ki, mən oruclayam, mən oruclayam. Yəni, birinciyi iki dəfə deyir ki, mən oruclayam ona xatırlatmaq üçün və ikinci dəfə isə öz nəfsinə xatırlatmaq üçün. Və ləysə əbfaq minət tədərrüq və təlbiyyətə əvələ və ləqad şürə ətkari ilə təsiyyən bit tədərcə alə ərbəi Və uşağı da, yəni, vərdiş üçün nə gözəl olardı ki, tədrircən sən ona, yəni, vərdiş və necə ki, şəriyyətdə də oruc tədrircən gəlmişdir. Orucun fərz olunması tədricən gəlmişdir. Birinci gəlir ki, tərsih-ü təuxid, və dəvətə iləy, və tərsih qaffət umul əqidə, qilətəl əhdil əhdil məhqə, yəni, məhqə dövründə əsas iş, Təvhidi möhkəmləndirmək, ona çağırmaq bundan ibarət idi. Və ləm yufred fi yani hazi lhuqqa min ahkam şer istiva şey və səlla və fi müddətdə namazdan başka bir şey fərzd olunmamış. Əsas məsələ idi. Ve bir qövlə görə də zəkat. Hətta nəqiy fi som yom vahid faqad fi l'am və huwa aşura ma'a Bundan sonra gəlir, yani il ərzində bir dəfə Aşura orucu Bir dəfə Aşura orucu fərzdildi. Va tuwaddifa zalik ummul müminin, Aişə rəziyallahu anha bəqolu ha va bu da şanamız rəziyallahu anha öz sözü ilə açıqlayıb və buyurur ki: "Kəna Rasulullah sallallahu alayhi və sallam ya'muru bi-siyam qabla an yufrad Ramazan." Peyğəmbər sallallahu sellem, Ramazan orucu fərz olunmazdan əvvəl Aşura orucunu əmr edərdi. Fəlmə furdə Ramazan kənə menşə əsəmə yəumə əşrə və aftar. Ramazan fərz olunanından sonra isə istəyən aşura gününü oruçlar, istəyən tutmazdı. Yəni Ramazandan əvvəl aşura günü günün orucu fərz idi. İldə bir oruç. Və yəqul Cəbir ibnə Semurə rəziyallahu anh kənə rasuləyə amruna bi sıyam yəumə əşrə və yuhsanə əleyhi və yetaahedun əndə fəlmə furdə ləm yəmunə və ləm yənə və Yəni Peyğəmbər s.ə.v bizə aşıra günlük orucu əmr edərdi və bunu həvəsləndirərdi. Ramazan fərz olunduqdan sonra bunu əmr etməzdi və qadağan da etməzdi. Üçüncü gəlir istihbəb, son Ramazan minğəyir icəl. Sonra gəlir Ramazanın müstəhəb olması. Ramazan orucu ilk əvvəl müstəhəb idi. Hətta qadir olanlara belə. İstəyən tutardı və istəy istəyəməyən tutmazdı və yerinə fidye verər, yedizdirərdir. Dəyir ki, hadiste gəlir, Selam-ı İbn-i Aqva, deyir ki, Ləmə nəzələt həzi l-əyə, bu ayə nazil olduğu zaman, Beqara Suresi, 184. ayə, Və aləl ləzəyən yutəyqunə fidyyətun dağamu miskin. Yəni, oraca təqəti olanların üzərində düşən e, nedir? Yəni, bir fidyə verilmək, bir miskiniyə dizdirmək, gün hər gün əvəzine. Kəni mən əvədən yufdır və yəftədi, hətta nəzəl isteyənlik oruç, tutmaz, oruç tutmazdı və iftar edərdi və əvəzinə fidyə verərdi. Artıq sonrakı ayə isə bunu hükmünü sildi. Başqa rəvayətə gəlir Müslimdən. Yenə Selameyn Əhbar rəziyallahu anhdan: "Kunnə fi Ramazan alə ahdi Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm, men şa'a şa saman bi ta'am miskin hattə unzilat hādhihi al-ayə." Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi Ramazan Ayında istəyən deyə oruç tutardı və istəyən tutmazdı, lakin əvəzində bir miskini yedirizdirərdi və bu ayə nazil oluna qədər. Qəqara Sürək 185-ci ay. Allah tələ buyurur ki, fəmən şəhidəmin kumu, şəhlat əliyasumu, yəni sizdən ayı görən oruç tutsun. Artıq əmir gəldi. Tədir, yəni burada şeyh bunu bildirmək istəyir ki, hətta yəni, oruç fərz olunanda belə tədricən gəlibsə, yəni uşaqlara da bunu tədricən Əni, öyrətmək, vericilətdirmək daha ə, yaxşı olardı. Ə, sonra gəlir ki, hücub-ı sıyam Ramadana bir şartı ilifdar ində qurub-ı şəms fəməlləm yetəməkən fə aleyh mutəbəətü sıyam ilə qurub-ı şəmsi minəl-yum-i təli ə, Ramazan yəni, orucunu dördüncü gəlir ki, ə, vacibliyi ifdar etmək şərti ilə gün baxdığı zaman fəməlləm yetəməkən əgər ifdar edə bilməzsə, onda sonra günü davam etdirməli idi. Yəni, bütün bunlar hamısı tərtiblə gəlmişdir. Və təqəv əl-umətl-müslimə əl-məsuliyyə tərbiyyət və təqədə əl-siyyəm əl-ətəqəv fi sinni təmiyiz. buna görə də müsəlman, yəni ananın üzərində düşən odur ki, məsuliyyətdəndir ki, uşağı oruc üzərində tərbiyyə etmək, oruca vərdiş etdirmək, ə, əgər buna gücü çatırsa, ə, o təmiyiz yaşı deyilir ona. Yəni həddi bulaca çatmazdan əvvəl olan dövrlər 7 yaş və hadr rac bunu da öyrəşdirmək, vərdişləndirmək və artıq o qayıdır ananın ə, ağlına, onun gözəl idarəçiliyinə qayıdır və biz gəlin baxaq o vaxt analar necə uşaqlarını öyrədərdilər peyğəmbər sallalləlləmin dövründə Təqul <tik> əl-Rubayr binti Muavid radiyallahu anhə ərsələn nəviyyə səhə müqadətə Aşura ilə qura l-ansar Rubayr binti Muavid radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Aşura günü sabahı e, ansarların kəndlərinə elçi göndərərək belə dedi Mən asbaxa muftiran fəliyütimmə bəqiyyətə yevmihi Və mən asbaxa saiman fəliyasum Əgər e bir kimsə E, yəni iftar edərək sabahlayıbsa, yəni sabahladığı zaman oruc niyyəti olmayıbsa, e, artıq tamamlasın, hətta yeyibsə belə, orucunu tamamlasın, əgər bir kimsə orucu yəni, sabahlayıbsa, orucunu davam etdirsin. Qarəl fəkunnə nasumu və nasumu nusavvimi sıbiyənənə qadın deyir ki, sahabi qadın, biz o gün oruç tutar və uşaqlarımıza da o gün oruç tutdurardıq. وَنَجْعَى لَهُمْ لُعْبَةً مِنَ الْعِحْنِ Ey minəsus, biz onlar üçün, uşaqlarımız üçün yundan e, oyuncaqlar düzəldərdik. فَاِذَا دَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ عَطَيْنَهُ Onlardan biri, uşaqlardan biri yemək üçün ağladığı zaman oyuncaq verərdik. حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَى İftar vaxtı çatana qədər. İbn-i Hacer Rahimullah deyir ki, اَلْجُمْهُرَ عَلَى� Lakin vacibliyə gəldikdə isə cümhur deyir ki, yəni, həddi buluğa çatmayana vacib deyildir. Lakin sələflər, yəni müstəhəb görürlər ki, uşaq əgər taqəti varsa, oruç tutmağa yaxşıdır ki, balacalıqdan onu öyrəşdirəsən. Və minə əsəli billəti tutur, tutur, tutur, ətənən beynəfiyyə məşələtdə fəlmə dəyir ki, iftar cəmək və həmçindir uşağın nəfsində əsas iz salan üslublardan da bir biridir odur ki, cəmat şəklində iftar etmək. Cəma şəklində, yəni bir süf süfrə arxasında e, iftar etmək, həmçin uşağa iftar zamanı olan duaları öyrətmək e, və bu da həmçinin Ramazanda yəni gözəl e, təzahürlərdən, əlamətlərdən sayılır Ramazan ayında. Yəni, cəma şəklində bu əməllərinin yerinə yetirilməsi və həmçinin atanın öz uşaqlarını məscidə gətirməsi, taravih namazı üçün. Və kullu hədiyil məzahir təsqubu. أطفال غيره والأولاد بحجه وحبور وسرور وبütün bu təzahürlərin hamısı uşağın qəlbində sevinç yaradır. Fatarahum yaqbilun ala sıyam bi nafsin munshariha bundan sonra görürsən ki uşaq artı oruç tuttuğu zaman rəğbətlə, yəni könül günün xoşluğu ilə yəni oruçdur. Wa inka wa wa ta bahad min al-abawya tashjiyan wa hatta wa hatta takamala uslub tarbiyat tarbiy al Ə, və bundan da sonra əgər valideynlər başqa üslublarla da həvəsləndirərlərsə öz övladlarını ə, oruç tutmağa bu daha da gözəl. Və bundan sonra qalı 5-ci həc üzərində uşaqları tərbiyyələtdirmək. İnşallah bu qalxın gələn dərsə inşallah bununla kifarətlənir. Allah-uqlaq, iştifanlar, əsəkəm. <gülüyor>